Book 2 63กสิสาการตั้งคำถามสองดิฉันมีงานอดมีงานอดิเรกดิฉันมีงานอดิเรกฉันเรกนมนดิฉันิเนเนนิ Eu jogo tênis. Onde é que há um campo de tênis? t e n s algum passatempo? De Chan joga futebol. Eu jogo futebol. Onde é que há um campo de futebol? ดิฉันเจ็บแขนดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วยมีคุณหมออยู่ไหมคะที่ que há u จ médico ดิฉันมีรถ tenho um c a ี r o ดิฉันมีจักรยานยนต์ด้วย também tenho uma mota. De onde é que é um parque de a o n t De é que há r u o m t e d parque de estacionamento? De onde é que é um parque de estacionamento? Tenho um também tenho um casaco e umas calças de u a t n m e n h o e u e é m p u e d a o e t e e u a r t m e n t o é u m p u e t a o m e n o é u m r de t a c n a m e n o e u m a e s a c o a e n n u m a s a c i o n a e d o u m a s t a c a m e De é m a s t n e n o De u m a s a c o n a e u m a s t a c i a m De o a a c u e a s a c p u t i n a Onde é que está a máquina de lavar? Eu tenho um prato. Eu tenho uma faca, um garfo e uma colher. Onde é que estão o sal e a pimenta?